а то і дві третіх відняти. Тому, що на земній кулі тільки одну трету частину землі займає суходіл, з якого потрібно було заховати живі істоти. А з двох третіх, які покриті водою, Бог ноєві не повилівав зберігати їх, вони у воді самі збереглися. Безбожники ще більше впустили свої голови, а брат продовжував. Так що 97 тисяч кубічних метрів повністю вистачало, щоб помістити в них по декілька живих істот породу їх. Бог добре знав, скільки потрібно місця для них. Він знав добре, що робить, краще від вас, які хочете очорнити його у вашій непокорі. Адже роди Повзаючих по землі – це зовсім малі істоти, кроме пітонів. Роди літаючих – теж малі. І роди комах – це просто мініатюрність. З тваринного світу велике число родів – просто дрібнота. Думаю, що я відповів на ваше безбожне запитання. Добре, закінчив Матреско. Якщо є у когось запитання до мене, будь ласка, давайте». Зал, який до слухав з великою увагою, все, що говорив Матреску, зірвався знову облісками. І Люди вставали на ноги і навіть вигукували йому похвалу, головуючий сказав Матресколові. Запитання до вас є у письмовій формі, але за браком часу ми відкладаємо їх на кінець. Якщо якось вкладемося з часом, то задамо вам тоді. А тепер в нас ще є товариші, які приїхали здалека, щоб нам щось розповісти. Буде нечемно, з нашого боку, щоб їм не надати слова. Сідайте, будь ласка, тут біля нас, щоб ви могли в кінці, при наявності часу, відповісти на запитання. Матреску погодився, сів біля них на краю тієї президії. Всім було зрозуміло, що це хід конем. Що хай краще виступає хтось другий, щоб уже тільки не чіпати того матрескола, бо він їх обскубує геть. Запропонували слово якомусь молодому атеїстові, слабкої будові тіла, з горбатим носом, який тоненьким голосом розпочав. Шановні товариші, я хочу з вами поділитися, як то кажуть по душам, з мого пережитого минулого. Я теж колись вірив у Бога. Притримувався всіх церковних канонів, поважав Біблію, як і всі ви, щиро молився, але з часом став помічати в Біблії протиріччя, що заставило мене серйозно задуматися, чому б так мало бути. А потім приглянувся до таємного життя священнослужителів церкви і довгі роки мучився в сумнівах страхаючись відмовитись від віри у Бога, та все ж світло перемагає темряву. В кінці-кінців я струсив в себе релігійне мракобистя. Тепер я вільний, рівний серед рівних, іду до світлої мети ураз з усім радянським народом. І хочу вам сказати, що всі служителі релігійних культів Священники і пресвітери це обманщики, які тільки прикриваються рясами та церковними титулами, а насправді вони наживаються на вашому довір'ї до них. Ваші пожертвування осідають в їх гаманцях, а вони розкошують, все, то їдять, п'ють, залицяються до кращих жіночок для своєї насолоди, а в неділю. Під рясою в церкві такі богомільні, що ви цілуєте їм руки, не помічаючи того, як вони в душі сміються з вашої темноти. Раджу вам краще приглянутися до них і тікати від тієї темряви до світла. На цих його словах піднявся в один добре підвипивший дядько, підходить до сцени і кричить на нього гучним голосом. «Гаймуй! галімуй, Куди ти розігнався? Ти хто такий?» Опісля звертається до головуючого з протестом. «Ви кому даєте слово? Ви його знаєте? Якщо знаєте, чому його нам не відрекомендували, хто він? Ми хочемо знати, з ким діло маємо. Щось він зарвався за високо своїми кляузами. В залі люди закричали». Підтримуючи дядька, підняли свист, тупали ногами, обурюючись проти такого виступу, головуючи ледве втихомерів людей, і назвав того теїста, хто він, і звідки, і звертається до нього, продовжуй свій виступ". Тоді матреску Раду, котрий виступав в захист правди Божої, піднімає свою руку в знак того, що просить Слова. На те з президії ніхто не звертає уваги. Атеїст почав знову щось сказати. Але люди з зали почали знову кричати. «Дайте слово Мотресколові! Він з піднятою рукою, хіба ви не бачите?» Головуючий спиняє крикунів. «Дайте договорити товаришеві, а після буде слово для Мотрескола». «Ні!» – кричать ще гірше. «Він нам не товариш своїми кляузами». Дайте слово Мотресколові. Спенели атеїста, дали слово Мотресколові. Він встав, підійшов до краю сцени перед людьми і став говорити. Товариші, ви чули, як ця людина обчорнила священників і присвітерів. Я теж, як ви всі знаєте, присвітер церкви. Слова сказані ним, відносяться і до мене. Ось я перед вами. І цього вечора і все моє минуле життя було перед вами. Я скажу правду, якщо скажу, що ви краще знаєте про моє життя, чим він, якого я бачив перше, і він мене теж. Якщо з вас хто що знає про те мене, що я в чому справнився подібно тому, що він сказав, вийдіть сюди і скажіть тут при всіх. Я спокійний і знаю що ні такого, ні подібного на моєму рахунку нема. По якому праву він може так ображати людей? Хай би був сказав, що є дехто такими серед служителів релігійного культу і назвав хто, то б було можливо і правда. Але ж він сказав, що всі. Ось я піднімаю свої руки перед вами всіма. І підняв руки долонями до залу, спрацьовані, розвинуті від праці руки, в мозолях, зморшках і тріщинах. Хто може з вас сказати, що я живу чи жив за рахунок моїх віруючих братів чи сестер? Ви всі знаєте мою хату і те, що є в моїй хаті. Знаєте моїх одинадцять дітей, знаєте мою кузню, з якої я вилазив тільки на неділю, щоб бути в церкві. Нелегко, але чесно заробляв на кусень хліба для сім'ї. А хтось звідкись з такої високої трибуни чорнець неправдою чесних людей. Хай підніме свої руки і покаже, як я свої показував. Та хай скаже, за який рахунок він живе, яку працю він виконує. З залу знову засвістіли і кричали хором. Хай розкаже, хай покаже свої руки. А хтось несамовитим голосом як закричить «Попугай!» а за ним другий «Попугай!». То того кричали йому так, що він у всіх нажив антипатії, і що його ніз був як клюв у попугая. Його православні люди просто зненавиділи. Серед них були повністю п'яні і йшли на все, щоб захистити свою віру. Всі пане-атеїсти в президії, коли те побачили і почули, то позатискали голови у плечі і тільки боязко кліпали очима. Головуючий встав, у тихомирюючий зал, але марно, люди топтали ногами і кричали Хай підніме руки, ми хочемо зрівняти руки цього трудяга з руками Мотрескола, про якого він торочить, що той живе за рахунок віруючих. А інші кричали Хай розкаже, за чий рахунок він живе. А він бідний стояв. Як опляваний, геть побліднів і мовчав. А люди не переставали кричати, тоді, головуючи, сказав йому: то говоріть, підніміть свої руки. Він підняв свої інтелігентні руки, не розвинуті від праці, худенькі, з вузенькими долонями, і мовчав. Йому відняло мову. А було від чого? А з зали кричали, чого мовчиш? Розказуй, як ти свій хліб заробляєш. Я думаю, що люди з того села якимось чином узнали хитрощі його минулого, і хтось його впізнав. Тому вони так накинулися на нього, але він мовчав. В залі з обуренням кричали, він розгубленості слухав те, а перед ним на трибуні стояла склянка повна води. Він нервово, як хапнув її, приклав до рота. І з залпом всю випав на очах усіх, а порожню склянку так різько і твердо поставив на трибуну, що вона аж підскочила. Зал від того весь був у реготах, бо розуміли його розгубленість і нервозність. Я й тепер, через свої п'ять років після того, сміюся. Слухайте далі, він мовчить, а головуючи бачить, що то не до жартів, наказує йому. То кажіть же про себе, не мовчіть. І він почав говорити знову. Я працюю в обласному будинку атеїстів, Товариства знання. Моя праця полягає в тому, що я стараюся пояснити людям про справжнє світло без дурману релігії, і до чого я дійшов, покинувши пережитки минулого. І скільки тобі за це платять, перебив його викриком хтось з залу явно п'яним голосом, а інший голос закричав. «Розкажи, розкажи, ким ти раніше працював? Хай скаже, хай скаже!» – кричали інші. Він мовчав. Люди не переставали вимагати з нього. «Хай скаже!» – він далі мовчав. Залобурився ще гірше, створився такий галас. «Чому він мовчить? Що приховує?» – кричали. Тоді головуючий знову заставив його відповісти на запитання людей. Хоч як йому того не хотілося говорити про себе, цим озлобленим людям, та все ж змушений був сказати, і він розпочав. Раніше, як я вам говорив, у початку я був належний до православної церкви, був активним її прихожаном, мав в ній рідкісне служіння і під час богослужіння вів партію читання з півом. Коли він це сказав, зал зірвався знову, «Попугай!» – кричав хтось сильніше всіх. «Попугай!» А один із залу підбіг до нього перед трибуну. Схоже було, що хоче плюнути на нього. Але він того не зробив, тільки кричав. «То ти до тих пір, поки попам в церкву носили калачі, тримався церкви, бо там тобі було непогано. А коли в церкву перестали давати калачі, ти плюнув у те порожнє корито і заскочив у інше, де тепер за те отримуєш гроші вже за інший спів. Ганьба тобі! Ти коли говорив, що служителі культу наживаються на пожертвах віруючих, ти судив їх по собі. А ти тепер на чиїх пожертвуваннях живеш? Віроломнику! Це не по -людянному. І ти це визнаєш світлом? Ганіпа тобі! Повернувся з огедою від нього, і тоді вже п'юнув на підлогу, і пішов сідати. Азал ревів, свистів, і гнав його геть. «Забирайся з очей, попугаю!» То була страшна днена в тієї людини. Дійсно, як написано, коли сіль вивітриє, то вона вже ні на що не годиться, як тільки хіба на те, щоб топтали її люди. І слово те доповнювалося того вечора на ній. «Її топтали люди». І скажу, по заслузі топтали. Атеїсти з президії стали підійматися і шукати очима ззаді себе дверей. Схоже було, що опурені люди могли повикидати їх. Той деступ для атеїстів стріхском провалився. Люди почали виходити, головуючись з великим трудом трохи втихомерів присутніх і заявив. Товариші, вже пів на двенадцяту ночі. Ми повинні розходитися. В нас ще було багато, що вам розказати, і, як я бачу, і у вас є, що сказати. Залишаємо все на інший раз, а тепер до побачення, бо рано всім до роботи йти треба. Люди, як зграя розлючених джил виходили збуджені, хоч не дуже культурною, але перемогою, і то повальною. Куди виходили безбожники, мені, видно, не було, але і серед людей їх не було. Більше в тому селі безбожники ні разу не робили деспот. Мені самому було дуже дивно з такої активності православних людей. Їх охопило колективне вдохновіння відстоювати православну віру. І вони по-своєму розгромили атеїстів.